Doctor Jivago, pista 8. Dintre toate născocirile care circulaseră în Zăbușino, cea mai gogonată era socotită de nelocalnici, cea cu surdomutul și o prezentară ca atare. Dar micii meseriași, nevestele de soldați și foștii servitori din Meliuzevo nu considerau aceste născociri absurde și le luară apărarea. Printre aceștia era și Ustinia, la început timidă și reținută ca orice femeie, deveni din ce în ce mai îndrăsneață, respingând părerile care nu erau pe placul celor din Meliuzeevo și deveni astfel ea însăși un orator hârșit. Zarba vocilor din piață se auzea prin ferestrele deschise ale spitalului și în serile liniștite se distingeau chiar și cuvintele. Dacă vorbeau cu Ustinia, se repezea în orice cameră unde erau adunați mai mulți și îi implora să asculte, imitând-o pe Ustinia, fără răutate, cu accentul ei stricat. Rasputii, raspu, țar, zâbușii, surdomut, trădători, trădători. În secret, madmoazel era mândră de prietena ei deșteaptă și cu limba ascuțită. Cele două femei se iubeau, deși se ciorovăiau tot timpul. 5. Iuri porni să facă turul birourilor, de unde trebuia să obțină permisul necesar pentru a se putea întoarce la Moscova și își vizita prietenii și cunoscuții ca să-și i rămas bun. Se animeri să fie acolo și tânărul comisar, care fusese numit pentru sectorul local al frontului și care își petrecea câteva zile la Zevo, în drum spre cartierul general al armatei. Lui Iura se spusese că nu este decât un copil. Numirea lui era legată de reluarea activității pe front. Armata se pregătea de atac și se făcea totul pentru a zdruncina apatia soldaților și pentru a se întări disciplina. Fuseseră înființate tribunale militare de război și fusese reintrodusă pe cu moartea, nu demult abolită. Una din semnăturile de care avea nevoie Iura pentru documentele sale era aceea a primarului orașului. De regulă nu te puteai apropia de biroul lui. Coada se întindea până la jumătatea străzii și înăuntru era un asemenea vacan încât nu se auzea nimic. Dar în ziua aceea nu era zi de primire. Funcționarii scriau liniștiți, în tăcere, în birourile pașnice, nemulțumiți de greutățile crescânde ale muncilor și schimbând priviri ironice. Din biroul primarului se auzeau voci bine dispuse. Se părea că acolo, înăuntru, oamenii și-ar fi deschiat tunicile și s-ar fi înviorat și ei cu câte ceva. Galiunin, ieși din cameră și zărindul pe Iuri îi făcu o precăciune exagerată. Aplecându-se din tot corpul, de parcă s-ar fi pregătit să ia startul într-o cursă de alergări. Pentru că Iurii trebuia să-l vadă neapărat pe primar, intră în biroul cu pricina. Acesta se afla într-o stare de pitorească dezordine. Centrul scenei era ocupat de noul comisar, eroul zilei și senzația orașului, care în loc să fie la lui, ținea discursuri în fața conducătorilor acestui legat de hârtie, care nu avea nicio legătură cu chestiunile operative. Ah, iată o stea!" spuse primarul prezentându-l pe Iuri. Comisarul, complet absorbit de propria persoană, nu catadixit să privească în jur, iar primarul se ridică să semneze hârtia pe care i-o întindea Iuri și făcuse în politicos să ia loc pe un taburet. Iuri se așeză. Era singura persoană din această încăpere care ședea omenește. Toți ceilalți se răfăiau în cele mai bizare poziții de așa zis confort. Primarul stătea aproape răstuna peste birou, cu bărbia în pungi, într-o poziție gânditoare baironiană. Adjunctul lui, un om masiv, îndesat, se cocoțease pe un braț al canapelii, cu picioarele sprijinite pe un scaun, ca și când ar fi călărit femeiește. Galiunin încălicase de-andoaselea pe un scaun cu brațele încrucișate pe spătar și cu capul culcat pe brațe, iar comisarul se sălta pe pervazul ferestrei, apoi sărea jos și pornea iute prin cameră cu pași mici și vioi, sfârâind ca un titires, fără o clipă de astâmpăr. Vorbea fără întrerupere, subiectul conversației, dezertorii de la Biriuci. Comisarul arăta exact așa cum îi fusese descris lui Iura. Supru și grațios, un băiat abia ieșit din școală și arzând ca o lumânare de flacăra idealurilor lui Se spunea că era de familie bună, unii credeau că e fiul de senator Și că ar fi fost printre primii care porniseră în februarie cu compania spre Duma Se numea Ginz sau ghințe, Iuri nu prea reținuse exact numele Și vorbea foarte clar, cu un accent corect petersburghez și cu o intonație ușor baltică Purta o tunică îngustă pe el, părea stânjenit de faptul că era atât de tânăr și pentru a părea mai în vârstă, arbora o expresie caustică și o ținută ușor gârbovită, încovoindu-și umerii cu epoleții rigizi și vârându-și mâinile adânc în buzunare. Aceasta îi împrumutea, într-adevăr, silueta stilizată a unui cavalerist, conturată prin două linii drepte convergente, pornind de la umeri spre picioare. Un regiment de cazaci se află staționat nu departe pe calea ferată, îl informă primarul. Este roșu, este credincios, o să fie chemat. Rebelii vor fi încercuiți și cu asta basta. Comandantul corpului vrea să-i vadă dezarmați fără întârziere. Cazaci, în niciun caz, se apinse comisarul. Vorbiți de parcă am trăit în 1905, în trecutul pre-revoluționar. Vederile noastre sunt diametral opuse. Generalii dumneavoastră încearcă să facă pe deștepții. Încă nu s-a făcut nimic, nu este decât un plan, o sugestie Avem o înțelegere cu comandantul suprem să nu ne amestecăm în ordine operaționale Nu anulez ordinul de a fi chemați cazacii, lasă-l să vină Dar în ceea ce mă privește voi lua și eu niște măsuri pe care le dictează bunul simț Presupun să aibă vreun bivouac pe aici pe undeva, nu? Păi sigur că da, un lagăr, oricum, un lagăr apărat Sprenit, vreau să merg acolo Trebuie să-mi arătați acest pericol, acest cuib de tâlhari. Domnilor, pot să fie rebeli, pot să fie chiar și dezertori, dar sunt oameni, țineți minte. Și oamenii sunt precum copiii, trebuie să-i cunoști, să le cunoști psihologia. Ca să obții cât mai mult de la ei, trebuie să știi cum să iei, trebuie să-i impresionezi, să ajungi la inima lor. Am să mă duc să am cu ei o discuție așa, de la suflet la suflet, și o să vedeți că o să se întoarcă înapoi, pe pozițiile de pe care au dezertat. Cum vă văd și cum mă vedeți? Nu mă credeți? Pe ce punem pariu? M-aș mira? Sper dumnezeu să ai dreptate. Am să le spun așa, uitați-vă la mine, sunt singurul fiu, singura a părinților mei, dar nu m-am încruțat. Am lăsat totul, nume, familie, poziție. Am făcut asta ca să lupt pentru libertatea voastră, pentru o libertate mai mare decât a oricărui popor din lume. Așa am făcut eu și așa au făcut mulți alți tineri la fel ca mine. Ca să nu mai vorbim despre vechea gardă a glorioșilor noștri înaintași, eroi ai luptei pentru drepturile poporului care au fost trimiși la muncă forțată în Siberia sau închiși în, în fortăreața Schluselburg. Oare am făcut acest lucru pentru noi înșine? Am fost iliți să o facem? Și voi, voi care nu mai sunteți niște soldați obișnuiți, ci luptători ai primei armate revoluționare din lume, cum ați răspuns voi la această nobilă chemare? În momentul în care țara voastră își sângele, când face un efort suprem pentru a se scutura tehiena inamică, ce o presoară din toate părțile, voi v-ați lăsa amăgiți de o bandă de ticăloși. Ați devenit o gloată lipsită de conștiință din punct de vedere politic, îmbătată de libertate. Huligani pentru care nimic nu e de ajuns. Dăi i un dege și ți apucă toată mâna, cum se spune. Sau dacă lași, porcul în sufragerie se suie cu copitele pe masă. O, oh, n-am să-mi aleg cuvintele. Am să-i fac să le fie rușine de ei înșiși." Ah, nu, asta ar fi foarte riscant," interveni primarul în discuție, aruncând o privire plină de înțelesuri spre adjunctul său. Galiunin se strădui din răzputeri să-i scoată comisarului din cap ideea aceasta nesăbuită. Îi cunoștea pe cei din regimentul 212, fusese în divizia sa pe front. Dar comisarul nu vrut să asculte. Iurea se tot străduia să se ridice și să plece." Naivitatea comisarului îl stânjenea, dar nici mecheria vicreana a primarului și adjunctului său, doi scroci și cherchi nu era mai bună. Nebunia unuia apărea egalată de ipocrizia celorlalți și Iuri era sătul de torentul vorbelor lor stupide, fără rost, pe care viața însăși le respingea. Cât de intensă trebuia să fie dorința de a scăpa de găunoasa vorbărie omenească, ca să ajungi să te refugiezi în mijlocul naturii aparent necuvântătoare sau în tăcerea mută a unei munci grele, intense, a somnului sănătos, a muzicii adevărate sau a unei comuniuni sufletești mute de emoție. Iurii își amintit de explicația pe care urma să o aibă cu sora Antipova. Avea să fie probabil neplăcută, dar era bucuros să o vadă, chiar și cu acest preț. Probabil că nu se întorsese încă. Totuși, se sculă imediat ce se putu și ieși fără să fie băgat în seamă de ceilalți. 6. Sora se întorsese. Mademoiselle, care îi dădu această știre, adăugă că era obosită, mâncase ceva la repezeală și se dusese sus la ea în cameră, rugând să nu fie deranjată. Dar de ce nu ulca să bateți la ușe?" sugerea Mademoiselle. Sunt sigură că încă nu s-a culcat." Care este camera ei?" întrebă Iuri, uluind-o pe Madmoazel. Era în fundul culoarului, oi explică ea, la etajul de sus, dincolo de câteva încăperi în care fusese încuiată toată mobila contesei și unde Iurii nu fusese niciodată. Se lăsa întunericul. Afară, casele și gaturile se strângeau unele altele în întuneric. Copacii să rădina adâncul grădinilor în lumina lămpilor cu gaz care străluceau la ferestre. Era cald și era zăpușală. Lumina care își trimitea razele în grădină aluneca în jos pe coaja copacilor ca picăturile de sudoare. Iurii se opri în capul scărilor. Își dădu seama că ar fi fost nepolitico și nepotrivit să bată la ușa larei, când ea abia se întorsese și era obosită de călătorie. Mai bine să lase explicația pe a doua zi. În acea stare sufletească confuză, care însoțește de regulă schimbarea unei hotărâri, Iurii se duse în celălalt capăt al culoarului, unde o fereastră dădea în curtea vecină și se aprecă în afară. Noaptea era plină de zgomote domoale, sunete tainice. Lângă el pe culoar, de la un robinet, picurau stropi mari, grei. Undeva afară se auzeau șoapte. Prin grădina de legume, cineva stropea straturile de castraveți, făcând să zângă lanțul puțului când scotea apă și o turna dintr-o găleată în alta. Dăinuia un miros amestecat al tuturor florilor deodată, ca și când pământul ar fi fost adormit până atunci și acum se trezea din somn. Din grădina seculară a contesei, acum plină de crânci căzute care o făceau de nepătruns, venea parfumul greu, ușor prăfuit al acum în floare, într-un val înalt cât casa. Din stradă, dinspre gardul din dreapta, se auzeau alte zgomote, frânturi de cântec, mormăiala unui soldat beat, uși trântite. O imensă lună purpurie se ridică deasupra cuiburilor de ciorhi din grădina contesei. La început avea culoarea noii fabrici de cărămida de la zăbușino. Apoi se făcu galbenă ca turnul de apă de la Biriuci. Și chiar de suferea urca mirosul fânului proaspăt cosit, puternic precum ceul de china, se amesteca cu acela al florilor otrăvite de mătrăgună. Puțin mai încolo stătea piponită o vacă, fusese adusă dintr-un sat îndepărtat, mersese toată ziua, era obosită și tângea după cirada și casa ei și nu voia să accepte mâncarea de la noua ei stăpână. Ei, ei, îți arăt eu să dai cu coarnele, o certa stăpâna cu o voce ascuțită. Dar vaca scutură din cap, își întinse gâtul și mugi pe un ton jalnic. Dincolo de grajdurile negre din melizevo se aprinseră stelele și niște fire invizibile, născute din milostenie, se întinseră între ele și vacă, ca și când ar fi existat grajduri de vite și în alte lunghi, unde soarta ei ar fi stârnit milă. Totul dospea, creștea din drojdia vieții. Bucuria de a trăi, ca un vânt neostoit, mâna în fața lui un val de maree peste tâmpuri și orașe, peste ziduri și garduri, prin lemn și carne, fără osebire. Ca să scape de acest val copreșitor, Iura ieși în piață să asculte discursurile. 7. Luna era acum sus. Lumina ei se revărsa în piață, groasă ca laptele de var, cu covare mari de umbră neagră, în fața porților înalte cu stâlpi ale clădirilor de piatră. Mitingul se ținea de partea cealaltă a pieței și Iuri ar fi putut să audă fiecare cuvânt dacă ar fi vrut, dar era atât de copreșit de frumusețea celei nopți din care se împărtășea, că se așeză pe banca din fața stației de pompieri și doar privi, în loc să asculte. Străduțe mici înfundate porneau din piață și se afundeau adânc în noroi, ca niște ulițe de țară mărginite de căsuțe gârbovite. Garduri din sălci împletite ieșeau din noroi, precum capcanele de prin dintr-o baltă se vedea licărirea achioară a ferestrelor deschise. Din grădinițele din fața casei, capete galbene nădușite de un unstăți unsuroase, priveau spre ferestre și în zvelte, palide și singuratice se uitau îndepărtare peste garduri, ca niște femei încămăși de noapte pe care căldura din încăperi le-ar fi scos afară ca să ia o gură de aer. Această noapte cu lună părea o uluitoare milostivire, darul unei simțiri deasupra celorlalte, Deodată în liniștea de basm a acelei nopți cu o lună amețitoare, răsună sacadat potignit, o voce familiară auzită de curând. Iuri o ascultă cu atenție și o recunoscu imediat. Era a comisarului Ginț, care ținea o cuvântare. Evident, municipalitatea îl rugase să sprijine campania politică cu prestigiul său și el vorbea cu ardoare, certându-i pe oamenii din Meliu pentru comportamentul lor lipsit de rânduială și pentru că se lăsa să rămă lipsiți de influența putre de a bolșevicilor, care, îi asigura el, erau adevărați instigatori ai tulburărilor de la Zăbușino. În același spirit, ca și primarul le amintea de puterea și cruzimea inamicului și de ora grea a țărilor atât de încercată. Mulțimea a început să-l hărțuiască pe orator cu întrebări și exclamații. Somațiile de anul întrerupe pe vorbitor alternau cu strigătele de protest. Întreruperile erau tot mai zgomotoase și mai frecvente. Un bărbat care venise cu gins și acum își asumase rolul de președinte al adunării, strigă că discursurile din mijlocul mulțimii nu erau permise și chemă publicul la ordine. Unii insistară să fie lăsată să vorbească o anume cetățeancă. În timp ce alții cereau să se facă liniște. O femeie își croi drum prin mulțime spre lada de lemn care ținea loc de tribună. Nu avea de gând să se cațere la tribună, ci se opri lângă ea. Toată lumea o cunoștea. Mulțimea a făcut liniște. Femeia a atenția tuturor. Această femeie era Ustinia. Acum vorbiți despre zăbușii notovară și comisar, începuia, și spuneți că să fim vigilenți. Ne-ați spus să fim vigilenți și să nu ne lăsăm păcăliți. Dar de fapt și dumneata, cum bine am auzit, știi decât să te joci cu cuvintele alea bolșevic-menșevic și tot timpul turui, bolșevic-menșevic. Și cu treaba aia, ca să nu mai luptăm și să fim frați cu toții, eu spun că asta trebuie să fie de la domnul, nu de la menșevici. Și că fabricile și uzinele trebuie să fie ale celor săraci, asta nu e de la bolșevici, asta e omenie și dragoste de oameni. Și cu surdomutul ăla, să știi că noi am auzit destule și înainte de a ne spune dumneata Toată lumea o ține una și bună Surdomutul, și ce aveți cu el? Numai pentru că a fost mut ca lemnul tot timpul Și așa dintr-o dată a început să vorbească fără să-și ceară voie dumii tale E, și ce-i cu asta? Și ce mare minunăție și scofală, și asta Că doar s-au întâmplat lucruri mult mai nemaipomenite De o pildă să luăm chestia aceea cu măgărița Făcea, viha, iha, iha ascultă-mă Îți spun așa, de-a dreptul, nu pleca, altfel are să-ți pară rău." Păi sigur, n-a ascultat și a plecat, și dumneata spui la fel și oții tot așa, una și bună, surdomutul." La ce bun să o ascult?" s-a gândit stăpânul măgăriței. Ia acolo o măgăriță, animal necuvântător, și ce rău i-a apărut după aceea." Știți cu toții cum s-a terminat povestea." Cum?" întrebă cineva curios. Ajunge, ostinia, dacă pui prea multe întrebări, îmbătrânești prea repede nu se poate, spune-ne și nou, insistă cel ce o să căise mai înainte. Bine, bine, pisă loc nesuferit. A fost transformat într-un stâlp de sare. Ai greșit, drăguță. E vorba de Lot. Nevasta lui Lot, strigă mulțimea. Toată lumea ruse. Președintele chemă publicul la ordine. Iuri se duse la culcare. 8. O văzut pe Lara în seara următoare. O găsi în oficiu. În fața ei adunase un mormand de rufe abia luate de pe frânghie. Lara călca. Oficiul se afla situat într-una din camerele de la etaj, care dădea spre grădină. Acolo se pregăteau samovarele, se punea mâncare în farfurii, iar farfuriile murdare se aranjau în liftul manual de serviciu și erau trimise jos la spălat. Tot aici se ținea și se verificau listele de farfurii, pahare, și tot aici oamenii își petreceau clipele libere și își dădeau întâlnire. Ferestrele erau deschise. În încăpere, ca și în parcul vechi, Mirosul de flor de tei se amesteca cu mirosul amărui ca de chimen al crenguțelor uscate. La acesta se adăuga izul de mangal încins de la cele două fiare de călcat ale larei, pe care aceasta le folosea pe rând, punându-le pe foc ca să se mențină fierbinți. Eh, de ce nu ai bătut la ușă ieri seară?" Mi-a spus mademoiselle. Da, ai făcut bine." N-aș fi putut să te primesc. M-am culcat aproape imediat." Eh, ce mai faci? Ai grijă să nu-ți cadă cărbune pe costum." Arăți de parcă ai fi spălat rufe pentru tot spitalul. Nu, sunt și de -ale mele foarte multe aici. că am prins rădăcini în Meliuzevo. E bine, de-astă dată m-am hotărât. Plec. După cum vezi, mă pregătesc. Îmi strâng lucrurile. Când termin, plec. Eu voi fi în Ural, iar dumneata la Moscova. Într-o zi, cineva o să te întrebe. Ai auzit din întâmplare de un și-l numit Meliuzevo? Nu mi-amintesc. Și cine e Antipova? Ne-am auzit niciodată de ea. S-ar putea să fie și așa. Ai călătorit bine? Cum este la țară?" Poveste lungă, le cere pe să răcesc fiarele astea. dă mi te rog, pe celălalt, te superi." Este acolo, uite, chiar în mijloc. Și vrei, te rog, să-l pui pe ăstea la loc?" Mulțumesc, fiecare sat este altfel. Depinde de săteni. În unele sate sunt harnici, muncezi mult. Acolo nu-i rău. În altele bănuiesc că toți sunt și te îngrozești de ce vezi." Ce prostie! De ce ar fi bețiv cu toții? Că mare lucru mai a și dumneata. Sunt așa pentru că n-a mai rămas nimeni de ispravă pe acolo. Toți bărbații sunt în armată. Dar, fiindcă veni vorba, ce se aude cu noile consilii, cu cele revoluționare? N-ai dreptate în legătură cu bețivii, dar despre asta o să discutăm după aceea. Consiliile? Vor fi o mulțime de necazuri cu consiliile. Instrucțiunile nu pot fi aplicate, nu ai cu cine să lucrezi. Tot ceea ce interesează pe țărani în momentul de față este problema pământului. Am fost la razdol, Noe, ce loc încântător, ar trebui să te du să-l vezi. A fost ar și jefuit primăvara trecută, hambarul este ars până în temelii, pomii fructiferi sunt pârliți, o parte din fațadă negrită de fum. La zăbuș n-o am fost, nu știu cum arată. Dar toți spun că surdomutul există și ți-l și zugrăvesc cum arată, ci că-i tânăr și educat. Aseară, Ustinia i-a luat apărarea în piață. În momentul în care m-am întors, tot defleacurile de la Rasdol se legau. Dacă nu i-a rugat de 20 de ori să mai termine cu ele, ca și când n-am avea destule ale noastre. Și în dimineața aceasta, ce crezi? Portarul de la primărie a venit cu o notă. Nezmintit să aibă serviciul de cei din argin și paharele de cristal, chestiune de viață și de moarte numai pentru o seară, o să le trimită înapoi. Jumătate din ele nu o să le mai vedem niciodată, numai cum împrumut. Cunosc eu felul ăsta de împrumuturi. Dau o petrecere în cinstea vreunui musafir de-a lor. Cred că ghicesc cine-i. A sosit noul comisar, cel numit pentru sectorul nostru de front. Vor să-i prindă pe dezertori, să-i înconjoare și să-i dezarmeze. Comisarul-i un în uniformă. Oamenii noștri vor să cheme cazaci, dar el nu și nu. O să le înmoaie inimile. Oamenii, zice el, sunt ca niște copii și tot așa o ține într -una. Crede că aici e vorba de o joacă de copii." Galiulina a încercat să discute cu el. I-a zis, nu întărăta haita. Lasă-ne pe noi să ne desculcăm cum ne pricepe mai bine cu ei. Dar nu poți face nimic cu unul ca ăsta dacă a apucat să-și bage ceva în cap. Aș dori să mă asculți un minut. Lasă călcatul. O să avem necazuri foarte mari aici, tare curând, și peste puterile noastre să le împiedicăm. Vreau să plece înainte să izbucnească. Nu va fi nimic, exagerezi, oricum plec." Dar nu pot să pocnesc din degete și să spun la revedere. Trebuie să predau totul cum se cuvine și inventarul trebuie verificat. Nu vreau să pară ca și când aș fi furat ceva și aș fi fugit. Dar cine va prelua lucrurile? Asta e problema. Nici nu pot să-ți spun te necazuri am avut cu nefericitul ăsta de inventar și dreptunică mulțumire mi se spune că am făcut și Am înregistrat toate lucrurile javlinscăi pe numele spitalului pentru că acesta era sensul decretului. Acum spun că am procedat în mod fraudulos, așa ca să poți să le păstrezi pentru proprietare. Este dezgustător. Nu-ți mai bate capul atâta cu povoarele și porțelanurile. La naiba cu ele. Atâta tevatură pentru un lucru de nimic în astfel de vremuri. Ah, aș vrea să te fi întâlnit ieri. Eram într-o formă atât de bună că aș fi putut să-ți explic orice de pe pământ și din cer. Aveam răspuns la orice întrebare. E adevărat, nu glumesc. Ardeam de dorința de-am revărsa pe aprinul inimii. Voiam să-ți vorbesc despre soția mea, despre fiul meu, despre mine. Oare pentru ce naiba un bărbat în toată firea nu poate sta de vorbă cu o femeie în toată firea fără a fi bănuit de motive ascunse? Naiba să le ia de motive ascunse sau de altfel. Te rog să calci mai departe, nu-mi da nicio atenție. Eu am să vorbesc mai departe. Și-am să turui multă vreme, gândește-te numai ce se întâmplă acum. Și eu și dumneata trăim în zilele acestea. Îți dai seama ce lucru ne mai întâlnit se întâmplă acum?" Un lucru ca acesta se petrece odată într-o veșnicie. Gândește-te numai. Rusia întreagă și-a ațvârlit acoperișul în aer și eu și dumneata și noi toți am rămas în aer liber. Și nu mai e nimeni care să ne spioneze. Suntem liberi. Liberi nu în teorie, în cuvinte. Liberi cu adevărat. O libertate căzută din cer. Mai multă libertate decât am sperat noi vreodată. O libertate care a dat peste noi din întâmplare dintr-o neînțelegere. Și cât de uriaș ne apare acum fiecare dintre noi și cât de stânjenit de propria noastră dimensiune Ai băgat de seamă, ca și când ar fi copleșit de el însuși, de revelația măreției sale Calcă mai departe, te rog, nu vorbi, poate nu te-ai plictisit Lasă-mă să-ți schimb fierul Aseara am urmărit mitingul din piață, o priveliște uluitoare ca Rusia este în mișcare, nu poate sta pe loc E neliniștită și nu-și poate afla o adihna. A pornit să vorbească și nu se mai poate opri și nu-i ca și când ar vorbi numai oamenii. Stelele și copacii se întâlnesc și se întind la taclale, florile fac filozofie noaptea, casele de pietră țin mitinguri. Ca în Evanghelie, ca pe vremea apostolilor, nu crezi? Ca în Sfântul Pavel îți amintești? Vei cuvânta cu limbile și vei proroci. Roagă-te pentru darul înțelegerii. Știu ce vrei să ți spui cu stelele și copacii care țin mitinguri. Înțeleg, mi s-a întâmplat și mie. În parte se întâmplă ce se întâmplă din pricina războiului. Revoluția a făcut restul. Războiul a rupt cursul firesc al vieții obișnuite, ca și când viața ar putea fi amânată pentru o clipă. Ce prostie! Revoluția a izbucnit vrând nevrând, ca o răsuflare înnăbușită prea mult timp. Toți am reînviat, am renăscut, ne-am schimbat, ne-am transformat. Am putea spune că fiecare a trecut prin două revoluții, revoluția sa personală și revoluția generală. Mie mi se pare că socialismul este marea și toate aceste râuri separate, aceste revoluții particulare, individuale, se varsă în ea. Marea vieții sau viața în deplinătatea drepturilor ei. Am spus viață, dar vreau să spun viața așa cum o vezi într-o operă de artă transformată de geniu, îmbogățită creator. Abia, abia acum oamenii s-au hotărât să o experimenteze nu în cărți și în tablouri, ci în ei înșiși, nu în teorie, ci în practică. Un tremur neașteptat în voce îi trădă emoția crescândă. Lara se opri din călcat și îi aruncă o privire gravă uimită. El se fustăci și uită ce voia să spună. După un moment de tăcere stânjenitoare, îi din nou, spunând ce-i trecea prin minte. Tânjesc atât de mult după o viață cinstită rotnică. Aș vrea atât de mult să fiu și eu o părticică din acest tot care s-a pornit. Și apoi, în mijlocul acestei bucurii generale, mă izbesc de privirea dumitale tristă, absentă, rătăcind în Dumnezeu, știe ce împărăție fermecată. Aș da orice să nu mai fie așa, să citesc pe chipul dumitale că te simți bine, că ești mulțumită de viață, că nu ai nevoie de nimic de la nimeni, că ai pe cineva apropiat dumitale, un prieten sau un soț. Cel mai bine ar fi să fie soldat, care să vină să mă ia de mână și să-mi spună politicos să nu mă mai preocup de soarta dumitale și să te las în pace. Numai că atunci, sigur, aș vrea să-l dobor la pământ. Iartă-mă, n-am vrut să spun asta." Vocea altrădă din nou. Scutură din cap și cu un sentiment de neputincioasă stânjeneală, se ridică și se duse la fereastră. Rezema de pervas, privea afară cu ochi absenți, neliniștiți, care nu vedeau nimic, în grădina învăluită de întuneric și încercă să-și adune gândurile. Lara o scândura de călcat, proptită cu un capăt pe masă și cu celălalt pe fereastră și se opri la câțiva pași în spatele lui, în mijlocul încăperii. De data asta mi-a fost teamă, ca întotdeauna, zise ea încet de parcă ar fi vorbit singură, n-ar fi trebuit. Nu, Iurie Andreievici, nu trebuie. O, uite ce-am făcut din picina adumitale. Fugina apoi la scândura de călcat, unde o bluză pălită trimitea în aer o șuviță subțire de fum acrișor de sufierul de călcat. Yuri Andreevici continuă iatr-întind supărată fierul la loc pe suportul său. Vinoți ți în fire, te rog, du-te o clipă la madmoazel, bea un pahar cu apă și vino înapoi, dragul meu. Și fie așa cum te-am cunoscut întotdeauna și cum vreau să fi. Mă auzi, Iuri Andreevici? Știu că poți, te rog, te implor. Nu mai avură nicio altă discuție de felul acesta și o săptămână mai târziu, Lara plecă. 9. Ceva mai târziu, Jivago porni și el spre casă. În noaptea de dinaintea plecării lui se stârni o furtună cumplită. Zgomotul vijeliei se amesteca cu cel al ploii. Răpăia uneori direct pe acoperișuri, altă dată cobora spre stradă odată cu schimbarea vântului, ca și cum și-ar fi croit drum pas cu pas. Tunetele urmau unul după altul, fără odihnă, topindu-se într-un vuiet continuu. În lumina fulgerului, strada pornea în goană spre depărtări, cu copaci îndoiți a fugă în aceeași direcție. Mademoiselle Flory fu trezită în timpul nopții de niște bătăi insistente la ușa din față. Se ridică în pat alarmată și ascultă. Bătăile continuă. Oare nu mai era niciun suflet în spital ca să se scoale și să deschidă ușa? Oare nu mai ea trebuie să facă întotdeauna tot, sărmană femeie bătrână, doar pentru că natura o făcuse cinstită și o cu simțul datoriei? Foarte bine, conții Jabrinski erau niște aristocrați bogați și casa fusese a lor, dar spitalul nu aparținea poporului, nu era a lor. Cine credeau ei că o să aibă grijă de el? De exemplu, unde dispăruseră asistenții sanitari? Asta ar fi vrut să știe. Toată lumea fugise. Nu mai erau nici ordonanțe, nici surori, nici doctori, nici o persoană cu autoritate. Dar mai erau răniți în casă, doi oameni fără picioare, în salonul de chirurgie, unde fusese mai înainte salonul. Iar jos, lângă oficiu, camera era plină de cazuri de dizenterie. Și a furisit asta de Ustinia se dusese în vizită. Cu siguranță că a știut perfect că avea să fie furtună, dar ce? Asta a oprit-o pe ea? Acum avea un pretext foarte bun ca să petreacă noaptea în oraș. O, mulțumesc lui Dumnezeu, au înțeles că nu are cine să le răspundă. Așa că s-au lăsat pe guba și au plecat. Cine ar putea fi afară pe o vreme ca asta? Oare să fie Ustinia? Nu, ea are cheia ei. O, doamne, a început din nou, e înspăimântător. Ce porci! Dar nu te așteptai ca Jivago să audă ceva. Urmează să plece dimineața. Așa că el e cu gândurile deja la Moscova sau la călătorie. Dar, Galiulin, cum putea să-ți forăie întărăboiul ăsta? Sau poate că stă în pat treaz și așteaptă bizuindu-se pe ea să se scoale în cele din urmă. Să se bizuie pe o femeie slabă ca să se ducă jos, să deschidă numai Dumnezeu știe cui. În această noapte înspăimântătoare și în acest sinut înspăimântător. Galiulin își amintia brusc. Asta era bună, Galiulin. Unde-i fusese mintea? Se vede că era pe jumătatea adormită. Galiulin nu era aici, trebuia să fi fost departe. parte. Oare nu chiar ea însăși, împreună cu Jivago, îl ascunseseră și îl deghizaseră în civil? și îi băgaseră în cap apoi despre toate drumurile și sătulețele din district ca să poată scăpa, după masacrul acela oribil de la gara din Biriuci, când oamenii îl omoruseră pe comisarul Ginț și îl fugăriseră pe Galiulin, tot drumul de la Biriuci la Meliuzevo, trăgând după el și apoi răscolind tot orașul după el. Dacă n-ar fi fost camioanele acelea, n-ar mai fi rămas piatră peste piatră din Meliuzevo. O divizie blindată se nimerise să treacă pe acolo și luase apărarea orașului, făcându-le de petrecanie ticăloșilor acelora. Furtuna slăbi în intensitate. Tunetele nu mai erau atât de dese, sunau mai înfundate, mai îndepărtate. Plaia se oprea din când în când și se mai auzea doar cum curgea domol apa pe frunze și prin strășini. Licăriși de lumină pătrunseră în cameră la madmoazel și zăboviră un timp de parcă ar fi căutat ceva. Dintr-o dată, bătăile de la ușa din față, care se de mult reîncepură. Era cineva care avea nevoie urgentă de ajutor și bătea disperat în ușe. Vântul se porni din nou și ploaia începui iar să cadă. Vin, strigă matmazel celui de la ușe, oricine o fi fost acela, și sunetul vocii ei o înspăimântă. Își dădu seama dintr-o dată cine ar fi putut să fie. Se ridică în capul oaselor, își băgă papuci în picioare, trăgându-și în același timp capotul pe umeri, și se grăbi să-l trezească pe Jivago. Era mai puțin înspăimântător să se ducă jos împreună cu el. Dar și el auzise bătăile în și cobora cu o lumânare aprinsă în mână. Amândoi avuseseră aceeași idee. «Jivago, Jivago, bate cineva la ușa din față! Mi-e frică să mă duc singură!» strigă ea în franceză și adăugă pe rusește. «Ai să vezi că e Lara sau locotenentul, gaiul!» Alarmat de bătăile în ușă, și Jivago era sigur că trebuie să fie cineva cunoscut Fie Galiulin, care nu reușise să fugă și se întorsese să caute adăpost Sau sora Antipova, împiedicată să-și continue călătoria și în consecință întorcându-se la el În vestibul, Iuri îi dădu lumânarea matmoazelei, trase zăvoarele și întoarse cheia O rafală de vânt împinse ușa, stingând lumânarea și împloșcându i cu stropi reci de ploaie cine e acolo? cine e acolo? E cineva." Mademoiselle și doctorul strigau pe rând spre întuneric, dar nu primiră niciun răspuns. Dintr-o dată bătăile se auziră în altă parte. Să fi fost la ușa din spate sau la ușa de la terasa care dădea în grădină. Se pare că e vântul," zise doctorul, dar ca să fim siguri, poate arunci o privire în spate. Eu rămân aici pentru cazul că o fi într-adevăr cineva." Mademoiselle dispăru în interiorul casei în timp ce doctorul ieșea afară și rămase la adăpostul porticului. Ochii se obișnui să întunericul și putu distinge primele semne ale dimineții. Deasupra orașului, norii fugeau în nebuniți ca și când i-ar fi urmărit cineva atât de jos, încât poala lor atingea vârfurile copacilor și, cum aceștia se îndoiau în aceeași direcție în care mergeau nori, păreau niște mături uriașe care curățau cerul. Ploaia udease pereții de lemnai ai casei, făcându-i din cenușii, negri. Mademoiselle se întoarse. Ei? întrebă Iurie. A avut dreptate, nu e nimeni. Făcuse în conjurul întregii case. O creangă lovise fereastra de la oficiu, spărsese geamul și erau niște bălțuri așe pe jos. Și același lucru se întâmplase și în camera care fusese o dinioară al arei. Pe jos, o mare, exact, o mare, un ocean. Și în partea asta, vezi, e un oblon rupt care bate în pervaz. Asta a fost tot. Mai stătura puțin de vorbă și se întoarseră în camera lor, amândoi cu regretul că nu fusese decât o alarmă falsă. Fuseseră siguri că deschizând ușa va apărea Lara, înghețată până la oase și udă până la piele, și ar fi pus o mulțime de întrebări. În timp ce ea și-ar fi scos lucrurile și s-ar fi dus sus să se schimbe, și-ar fi venit apoi jos să se usuce în fața sobei din bucătărie, care încă mai era caldă din seara trecută și le-ar fi povestit aventurile prin care trecuse, dându-și părul pe spate și râzând. Erau atât de siguri de acest lucru, încât atunci când încuiară ușa, amprenta certitudinilor rămase în stradă, după colț, precum năluca udă a acelei femei, sau doar a imaginea aceleia care continua să-i obsedeze. 10. După părerea generală, în mod indirect răspunzător de tulburările de la Gara Biriuci, era telegrafistul Corea Frolenco. Cole era fiul unui ceasonican din Meliuzeevo, cunoscut în oraș încă de pe când era copil. Mademoiselul știa bine, pentru că, pe când era un puști, locuise la unii dintre servitorii de la Noe și se juca sub supravegherea ei cu cele două fetițe aflate în grija ei, fiicele contesei. Atunci învățase puțină franceză. Toată lumea se obișnuise să-l vadă pe bicicletă, fără haină, fără cravată, cu pantofi de vară din pânză în picioare, indiferent de vremea de afară. Cu brațele încrucișate pe piept, pedala tot drumul de la Biriuci, aruncând privirii în sus spre stâlpi ca să verifice în ce stare se aflau. Puține case în Meliuzeevo aveau telefon și acestea erau conectate la centrala de la gara Biriuci. Această linie era controlată de colia de la gara. Îl vedea acolo băgat până în gât în munca lui, căci atunci când șeful stației era plecat, el trebuia să aibă grijă nu numai de telefon și de telegraf ci și de semnalele feroviare, manipulate tot din aceeași cameră de control. Trebuind să supravegheze diferite instrumente mecanice în același timp, Coliaș făcuse un stil special de a vorbi, încălcit, scurt și enigmatic, care îi dădea posibilitatea atunci când credea de cuvință să nu răspundă la întrebări și să nu se lase antrenat în discuții. Se spunea că abuzase de acest avantaj în ziua tulburărilor. Și este adevărat că prin felul lui de a se eschiva să răspundă, Compromisese toate bunele intenții ale lui Galiulin și, poate fără să vrea, dăduse un curs fatal tuturor evenimentelor. Galiulin sunase din oraș și ceruse să vorbească cu comisarul Ginz, care trebuia să fie undeva în gară sau pe aproape, ca să-i spună că venea să se întâlnească cu el imediat și să-l roage să-l aștepte și să nu facă nimic până nu vine el. Colia refuză să-l cheme pe Ginz, pretextând că era ocupat să semnalizeze trenul care tocmai se -a apropia. În același timp, folosi tot felul de scuze, adevărate și neadevărate ca să întârzie trenul care îi aducea pe cazacii convocați la Biriuci. Când trupele sosiră, totuși nu-și putea ascunde ciuda. Locomotiva târându-se în umbra gării, se opri chiar în fața ferestrei mari a camerei de control. Colia trase perdea de sergi verde cu inițialele companiei țesute cu galben, apucă o cană uriașă de apă care se afla pe o tavă mare pe pervazul ferestrei. Turnă puțină apă într-un pahar de sticlă groasă simplă, înghițit de câteva ori și se uită afară. Mecanicul de locomotivă îl văzut din cabina sa și îi făcu un semn prietenos cu capul. Ticălosul, nemenicul, se gândi colia cu ură, scoase limba și l-amenință cu pumnul. Mecanicul nu numai căl înțelese, dar reuși chiar să-i transmită printr-o ridicare din numeri și un gest cu capul în direcția trenului, că ce să fac? Aș vrea să văd ce i fi făcut tu în locul meu. El e șeful. Oricum, tot un ticălos murdar ai rămas," îi replică Colia prin gesturi. Caii dați jos din vagoane, deși opuneau rezistență și se trăgeau înapoi. Potcoavele lor bocăneau înfundat pe blănile de lemn ale podelei de coborâre și pe peronul de piatră. Fură conduși înapoi, peste câteva linii. Acolo unde se terminau liniile, se aflau două rânduri de vagoane de lemn abandonate. Ploaia le spălase vopseaua, iar caii și umezeala le roseseră pe dinăuntru, Astfel că acum se întorceau la starea lor originară de rudenie cu lemnul din pădurea ce începea, chiar din spatele materialului rulant, abandonat, cu licheni, mesteceni și tunurile de nori de deasupra ei. Ieșind din gară, cazacii săriră în șa și galopară până la tabăra dezertorilor din Poiană. Rebelii fură înconjurați imediat. Aveau și ei arme în colibe, dar oamenii călare par întotdeauna mai înalți și mai impunători printre copaci, de cât în câmp întins și de zătorii fură impresionați. Cazacii își scoase răsăbile. Ghinz, păși în mijlocul lor, se urcă pe o stivă de cherestea și început să le vorbească oamenilor din jurul lui. Le vorbi ca de obicei de datoria lor de soldați, de înțelesul cuvântului patrie și de multe alte subiecte înălțătoare. Dar aceste idei nu găsiră audiență la public. Oamenii văzuseră prea mult război, erau obosiți și înăspriți. Toate astea le mai auziseră și înainte și lunile de propagandă bombastică, atât de stânga cât și de dreapta, îi făcuseră să devină cam cinici. În plus, erau oameni simpli, cărora le displăcea numele străina lui Ghinț și accentul lui Baltic. Ghinț simți că discursul lui era prea lung și îi era ciudă pe el însuși, dar crezut de cuvință că trebuia să se repete, ca să se facă înțeles de acești oameni, care ar fi trebuit să fie recunoscători, dar ale căror chipuri, în loc de recunoștință, nu arătau decât plictiseală, indiferență și ostilitate. Pierzendu-și trept se hotărâ să ia mai tare și să pună la bătaie amenințările pe care le ținuse până atunci în rezervă. Ne ținând seama de mârâitul lor crescând, el a de zetorilor că fusese înființate tribunale revoluționare de război și îi somă, sub amenințarea pedepsei cu moartea, să lase armele și să-și predea conducătorii. Dacă refuzau, le spusese el, vor dovedi că nu sunt decât niște trădători nemernici, niște ticăloși fără conștiință politică și cu capul înfierbântat. Oamenii nu mai erau obișnuiți cu un astfel de ton. Mai multe sute de voci se porniră ca un muget. Unele voci mai adânci nu păreau supărate. Bine, bine, dăte jos, ajunge!" Dar erau altele stridente și isterizate de ură. Acestea se făcură ascultate, strigau. Auzit la el și cum mai trâncănește, exact ca pe vremuri. Încă n-am terminat cu aiurelile astea ofițerești. Adică noi suntem trădători, nu-i așa? Dar ce să ne mai pierdem vremea cu el? Se vede cât colo că e neamț, un spion, nu vedeți?" Ia arată-ne și nouă documentele, mai sânge albastru. Și ce te frizește așa? Sunt toarse la apoi spre cazaci. Ați venit să faceți ordine? Dați-i drumul, legați-ne, terminați-ne. Dar discursul nefericit al lui Ginț le plăcea și cazacilor tot mai puțin. Noi suntem toți niște porci, așa, crede el, mormăiau ei. Se crede domn și stăpân. Unul după altul își băgară să în teacă. Apoi coborură din șa unul după altul, formară un grup compact, și mergând spre centrul poienii, se amestecară și fraternizară cu oamenii din regimentul 212. Trebuie să plecați de aici, îi spuse lui Ghinț, îngrijorat ofițerul de cazaci. Trebuie să dispăreți rapid, să nu vă vadă că plecați. Căruța dumneavoastră este la pasajul de cale ferată, o să trimitem după ea, grăbiți-vă. porni, dar simți că era sub demnitatea lui să fugă, astfel că păși fără niciun fel de fereală, aproape în văzul tuturor, spre gară. Era teribil de agitat, dar mândria îl obliga să rămână calm să pășească fără grabă. Ajunse aproape la gară. La marginea pădurii de unde se vedeau liniile de cale ferată, se întoarse pentru prima dată și se uită înapoi. Câțiva soldați cu alme în mâini, îl urmau. Oare ce vor, se întrebă el și grăbi pasul. Urmăritorii lui făcură același lucru. Zări paravanul dublu, format de vagoanele părăsite, păși în spatele lui și o lua la fugă. Trenul care îi adusese pe cazaci fusese decuplat și liniile erau libere. Le străbătu ungoană și se urcă pe peronul înalt. În același moment, soldații ieșiră în goană din spatele vagoanelor părăsite. Colia și șeful de stație strigau la el și făceau semne cu mâna să intre în gară, unde ar fi putut să-i salveze. Dar încă o dată simțul onoarei cultivat în el timp de generații la rând, care îl împingea la sacrificiul de sine, Tragic de nepotrivit, însă în aceste împrejurări, îi bară drumul spre salvare. Inima îi bătea cu putere, făcu un efort suprem ca să-și controleze frica. Se gândi, trebuie să le strig, veniți-vă în fire, oameni, doar știți că nu sunt spion. Ceva omenesc impresionant ca să-i opresc din drum. În ultimele luni, concepția lui despre eroism, despre strigătul pornit din inimă, devenise în mod inconștient legată de o platformă sau tribună cu scaune, pe care te puteai urca pentru a insufla ceva rândurilor de oameni, ceva care să pună în mișcare și să aprindă mulțimea.